Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ сімнадцятий. Томас буде так розчарований, промовила Поппі. Він усе пропустив. Вона похмуро сиділа на вітрильній шафці на палубі Мунджака, загорнута в грубий корабельний плед. Її кучеряве волосся злиплось від солоної води. Дівчина намагалась виплисти, повернутись на землю, назад до спальні Томаса. Але коли зрозуміла, що шансів немає, попливла назад до ліжка. І вони її витягли, мокру, назад, чекати на порятунок. Австралійка виявилась сильною плавчиною, що якось взагалі не дивувало. Ліжко хоч якісне, з чималою кількістю справжнього дерева, батьки Томаса не шкодували грошей, як плід було так собі, і швидко йшло на дно, оскільки постільна білизна, а потім і матрац, насочились водою і втратили плавучість. Джош важко сидів на ньому, схрестивши ноги по-турецьки, змирившись. Ніби Будда, що йде на дно разом з кораблем. Але Мунджак уже був у полі зору. Він розрізав хвилі в їхньому напрямку під дією вітру, нахилившись під дуже гострим кутом. Його вітрила, точніше, вітрила Квентіна, з блідоблакитним бараном Філлорі виділялись тугими гордими вигинами. Крихітна фігурка моряка стояла біля поручнів, вказуючи в їхньому напрямку. Гвентін не на секунду не сумнівався, що Мунджак буде поруч. Здавалось, минули роки з того часу, як він бачив цей корабель. І ось він приплив забрати його додому. Коли човен до них наблизився, у всіх на мить виникло занепокоєння. А що як минуле століття? Що як Еліот з Джанет насправді мертві, і Мунджак – це єдиний слід епохи Брейкбілза? І вони повернуться до двору незнайомців. Але ні, біля поручнів стояв Бінгал, виглядаючи так само, як і завжди, готовий затягти його королівське тіло назад на борт і знову охороняти. Хоча навіть коли вони витирались рушниками, обіймались, перезнайомились, діставали свіжий одяг і гарячий чай, Квентін бачив, що на борту Мунджака усе було точно таким, яким він її залишив. Тільки корабель постарів. Не те, щоб він був обшарпаним, але зносився, якось осів. Те, що колись було блискучим, типу фарби на поручнях, лак на палубі, стало тепер матовим. Канати, які колись були яскравими і колючими, тепер гладенькі, м'які і буросірі від того, що їх знову і знову протягували через блоки. Крім того, Квентін більше не командував Мунджаком. Це робив Еліот. «Ну і де ти був?» – сказав він, закінчивши обіймати Квентіна. «Ти бляха приколіст! Я вже почав думати, що ти помер!» «Я на землі був. А скільки тут часу пройшло?» «Рік і один день!» «Чорт! У нас там лише три дні пройшло!» «Ну, взагалі-то я тепер на два роки старший за тебе!» «І як, на твою думку, я себе почуваю?» «І, до речі, що там з землею?» «Без змін. Це ж не Філорі. Ти мені щось привіз?» «Ліжко, Джоша і Австралійку на ім'я Поппі. Багато часу не було. І ти ж знаєш, як важко тобі щось підібрати». Квентін усе ще перебував у стані ейфорії, але адреналін спадав. І вже відчувалось похмілля тому що на землі двадцять хвилин тому була північ, кінець довгої, важкої алкогольної вечірки, а тут ранній день. Вони спустились в каюту Квентіна, яка тепер була каютою Еліота. Він витерся, перевдягнувся і прокляв Ембера за те, що той не подумав благословити Філлорі дивом кавових зерен». А потім він ліг на ліжко Еліота та подивився на низьку дерев'янну стелю. Та й розповів королю про все, що сталося. Розповів про повернення в Брейкбілз, про притулки Джулії та про те, як Джош продав Гудзик. Розповів про руїни Небуляндії, про дракона і про будинок Чатвінів. Еліот слухав все це, сидячи у ногах ліжка. І коли Квентін скінчив, той хвилину дивився на друга, повільно постукуючи кінчиком вказівного пальця по западенні над верхньою губою. — Ну, взагалі, — нарешті промовив верховний король, — це досить цікаво. Так було цікаво, хоч безпосередній особистий інтерес Квентіна до цього слабший. Хотілося заснути, і крім того юнак був упевнений у своїй здатності зробити це дуже швидко. Повернення до Філлері було величезною дозою комфорту, величезною надувною подушкою полегшення, в яку каскадери падають з великої висоти без травм, і Квентін хотів у ній потонути. Хоча, якби Квентін міг попросити абсолютно все, то він би попросив ще одну річ він більше не хотів би бути на човній. Він хотів додому, маючи на увазі не просто Філлері. А конкретно свою кімнату в замку, з її високою стелею, з великим ліжком, а ще з тишею. Юнак не вважав себе великим тлумачем знаків і чудес, але урок золотого ключа здавався йому досить ясним. Ти вже виграв, гру, тож кидай грати. Залишайся, де є, у замку, і будеш у безпеці. Жодних подальших дій з твого боку не потрібно. Еліот, Запитав нарешті Квентін. «Ми взагалі де?» «На сході. Дуже далеко на сході. Навіть далі, ніж ти запливав. Ми залишили острів після, два тижні тому?» «Ой, ні! Ми коротше за горизонтом!» «Ні, ні, ні!» Квентін заплющив очі. «Цього не може бути!» Він хотів, щоб стало темно, але вперте жовте післяполуденне сонце... Продовжувало безперешкодно бити крізь вікно його, точніше, ж Еліотової, каюти. «Гаразд, ми за горизонтом. Але ж ми повертаємось, правда? Ти знайшов мене і Джулію, місія виконана, кінець подорожі. Ну, ми повернемось. Але спочатку нам треба зробити ще одну річ. Еліот, ну зупинись. Я серйозно. Розверни корабель. Я більше не хочу покидати Філорі». «Та ні, треба зробити дещо. Тобі сподобається». «Не думаю». Верховний король широко усміхнувся, наскільки йому дозволяли погані зуби. «О, ні, тобі сподобається. Це пригода». Отож, як виявилось, Квентін усе пропустив. Усі події почались, щойно він вирушив на зовнішній острів. Про все це розповіли на великому бенкеті внизу палуби. До того часу Квентін майже змирився з тим, що коли гуляєш по великому вимірному розломі, деякі дні просто приречені розтягуватись приблизно до 36 годин. І нічого не лишається, окрім як почекати їх до кінця. Новоприбулі їли як вовки. Їхнє виснаження перетворилось на лютий голод. Вони не повечеряли минулої ночі. Були лише випадкові закуски. От тільки Джулія колупалась в їжі, ковтаючи шматочок кожні кілька хвилин, ніби її тіло стало нелюбимою домашньою тваринкою, яку її змушували вигулювати. «Я зрозумів, що щось не так», – сказав Еліот, розколюючи величезного смертоносного багряного краба. Як і Джулія, він здавалось ніколи не їв, але якось умудрявся похлинати величезну кількість їжі, що, звісно, ніколи не робило його менш худим. «Ну, для спочатку, через два дні після того, як ти покинув Вайтспайр, хтось спробував убити мене у ванні». «Дійсно?» – спитав Джош із набитим ротом. «І це тебе насторожило?» Взагалі йому не знадобилось багато часу, щоб освоїтись на борту. Дискомфорт просто не був у природі цього хлопця. Він просто почав спілкуватись з Еліотом так само – як і припинив кілька років тому. «Який жах, господи!» пробубнів Квинтін. «Ну, так і було. Я ніжився у ванній ввечері, як і належить безневинний, як новонароджена дитина, ба навіть більше. І от один з лакеїв, який подавали рушники, підкрався до мене ззаду з великим вигнутим ножем і спробував перерізати мені горло. «Я побережу вас від подробиць», сказав Еліот, і всі зрозуміли, що не вбереже. Але я схопив його за руку, той упав у воду. Він взагалі не був особливо хорошим хлопчиком, що подавав рушники. Можливо, відчував, що призначений для чогось кращого. Але як убивце, він теж не досяг великих успіхів. Він приклав ніж до моєї шиї, але дуже далеко від артерії. Тож, можна сказати, зовсім не підготувався. Коротше, він упав, а я вибрався з води і заморозив її. «Чари Діксона?» Еліот кивнув. «Так, звісно, було прикро, але я все ж все одно збирався виходити з ванни. Я насипав туди стільки солі, що не знав, чи спрацює магія, але вода миттєво замерзла. Коротше, той чувак виглядав як хан Соло, заморожений у карбоніті. Схожість була насправді досить вражаючою. «Тож у тебе є хлопчики, які подають рушники?» – запитав Джош. «А якщо я попрошу про гарем? Ти ж не зведеш все до моралі, прав людини і тому подібного!» Верховний король усміхнувся і подивився на друга. Еліот взагалі ніколи не засмагав, бо був для цього занадто блідим. Але вітер і сонце додали йому деяких текстур, а також у нього з'явилась морська щитина. Та й взагалі Еліот ніби скинув частину позолоти замку Вайтспайр. Він розмовляв з командою бастону з верхності і знав їх краще, ніж Квентін, бо поруч провів із ними в морі цілий рік. Ну, коротше, я хлопця, звісно, випустив. У мене не вистачило духу дати йому задихнутись. Але, повірте ви чи ні, він нічого не сказав. Він і був е, фанатиком чи щось типу, або божевільним, можливо, хоча це й одне і те саме. «Знаєте, деякі наші генерали хотіли його катувати. Думаю, Джанет погодилася б, але я ні. І, але й просто відпустити його теж не можна. Коротше, він тепер у в'язниці. Я був приголомшений, звісно, але, думаю, не можна називати себе верховним королем, поки хтось не спробує вбити тебе у ванні. До речі, якщо їм коли-небудь це вдасться, подбайте про те, щоб мене там залишили», і замовили картину. Гаразд. Ну і коротше, я хотів усе це забути, але не міг. Не давало це мені спокою. Я не знаю, що це було за відчуття. У будь-якому разі тоді й почались дивацтва. Так усе й інші назвали, а я назву не міняв. Почалось все з дивних відчуттів. Ну, типу, ти дивишся на щось тим, на килим або миску з фруктами, і кольори здаються іншими. Яскравішими, насиченішими, більш інтенсивними, а потім раптовий напад горя, збудження або любові охоплюють тебе без причини. Серед наших солдатів спостерігались дуже нечоловічі напади плачу. Усе це більше нагадувало наркоту, ніж щось інше. Але я не вживав. Пам'ятаю тільки одну ніч у своїй спальні. Я лежав і відчував запах спецій, один за одним. Кориця, жасмен, кардамон, ще щось, щось чудове, чого я не впізнав. А потім почали змінюватись картини, коли я проходив повз. Фон. Хмари рухались, або небо змінювалось з дня на ніч. А далі якось я побачив мисливський ріг, що завис переді мною за вечерею. Деякі інші придворні його теж побачили А однієї ночі я відчинив двері ванної, а вони вивели мене в густий ліс Напевно, все через те, що я хотів відлити Коротше, ось цей збило мене з пантелику Деякий час я думав, що божеволію, буквально Аж поки не з'явилось дерево, годинникове Воно випхалось прямо посеред тронної зали, прямо крізь килим серед білого дня. Це сталося миттєво, одним махом, на очах у всього двору. Воно стояло і цокало, і ніби погойдуючись від енергії свого зростання. Ніби так дерево казало «Ось я, привіт, і що ви будете зі мною робити?» І от після цього пройшло розуміння, що збожеволів не я, а Філорі. Можу додати, що вся ця справа мене неабияк дратувала. Мене кликали, розумієш, а я не хотів йти. Я розумію, чому тобі подобаються квести, король Артур, все таке. Але ж це ти. Без образ, але мені твоя поведінка завжди здавалась якоюсь хлопчачою. Не дуже елегантною, якщо ти розумієш, про що я. Мені не потрібен був той довбаний поклик, щоб відчувати себе особливим. Я ж бляха і так досить особливий. Я розумний, багатий і гарний. І цілком щасливий на своєму місці, розчиняючись атом за атомом серед буйства розкоші. Це ти дуже влучно сказав. Додав Квентін, розуміючи, що Еліот, скоріш за все, цю промову уже десь репетирував. Ну, а потім той клятий заєць-провидець вірвався до кімнати під час нашого післяобіднього засідання роззіляв віскі і до смерті налякав одного з моїх чутливіших протеже. У кожного є межа. Наступного ранку я скликав усіх конюхів-мисливців, осідлав коня і поїхав сам у королівський ліс. І ти сам знаєш, що Верховний Король сам нікуди не їздить. Але є певні традиції і ритуали, і навіть я, Верховний Король, Тобто, напевно, особливо я, верховний король, повинен їх дотримуватись. Королівський ліс серйозно? запитав Квентін. От тільки не кажи, а я кажу. Еліот допив вино, і високий поголений, молодий чоловік наляв йому ще, не чекаючи на прохання. Я повернувся на ту твою безглузду галявину круглу, і бачиш, ти мафрацію, коли хотів туди піти. «Це була наша пригода, зрештою!» «Я мав рацію!» Квентін схилив голову і чомусь засумував. Потім подивився на свої руки. «Не можу повірити! Я мав рацію!» Якби він був не таким утомленим і трохи п'яним, це, мабуть, не вразило б його так сильно. Але юнак відчув, як його наповнює відчуття, та він сам не міг сказати, яке відчуття. Він думав, що засвоїв урок про світ, але тепер розумів, що вивчив його неправильно. Тоді йому запропонували справжню пригоду, а він відмовився. Якщо бути героєм – це знати місце і час своєї появи, як в казці, то він свою роль пропустив. Замість цього три дні марно протинявся на землі і мало не застряг там назавжди. А ось Еліот, Вирушив у справжній квест «Ага», – додав король «Статистично, історично, і якби ти на це не дивився, ти майже ніколи не маєш рації Мавпа, яка приймає життєві рішення на основі свого гороскопу в USA Today, мала працю частіше за тебе Але в цьому випадку так ти вгадав Але у пригоду мав відправитись я, а не ти Ну, тобі слід було піти, коли була така можливість. Але ж ти мені заборонив. Тобі взагалі-то Джанет заборонила. Не знаю, нафіг ти її послухав. Але зрозумій. Я знаю, що ти відчуваєш. Еліот поклав руку йому на плече. Знаю. І у мене не було вибору. Той, хто відповідає за роздачу квестів, має бляха своєрідне почуття гумору. «Коротше, я поперся в той королівський ліс. І справді, знаєш, в процесі щось відчув. Про холоду в повітрі, сонце, обладунки. Лицар такий тигедик через рівнину. Ох, хотілося б, щоб ти був поруч. Хоча я виглядав набагато краще за тебе. Мені для цього зробили особливі квестові обладунки. Вони з гравіровкою і інхрустовані каміннями». Не буду брехати, Квентін, виглядав я королівський. Юнак задумався, а що він робив у той момент? Принаймні, все ж, він випив кока-коли, хоч щось, і зараз не завадила б ще одна. Отож, мені знадобилось три дні, щоб знайти бляха-галявину, але все ж я впорався. Заєць провидець звісно, на мене там чекав під гілками того огидного великого дерева, яке все ще билось у своєму невидимому вітрі, у невловимому, тихо поправила Поппі. Тому що вітер взагалі невидимий, здається, австралійка прийшла до тями. Ну і коротше, заяць був там не один. Зібрались усі унікальні звірі, усі. І той довбаний птах, і жахливий тритон, і добрий вовк, і паралельний жук, який здатний робити такі геометричні штуки, від яких нудить? Я навіть пояснити не можу. Коротше, були усі, крім двох водних. І, до речі, Звір Квестів передає тобі вітання. Думаю, ти йому чомусь подобаєшся. Хоча ти в нього й стріляв. Загалом, коли я їх побачив усіх, вони стояли двома рівними рядами, маленькі спереду, ніби позували для фотки, і зрозумів... Що кінець грі. Заговорив Тритон, повідомив, що королівство в небезпеці, і нічого іншого не залишається, як знайти сім золотих ключів Філорі. Я, звичайно, запитав, нафіга, і що вони відмикають. Звір сказав, що не знає. Сказав, що я дізнаюсь, коли прийде час. Звісно, трохи поторгувався. Я хотів знати, наприклад, як швидко потрібно знайти ці ключі. Бо можна було б шукати по одному раз на кілька років, робити під ці квести собі відпустки. За такого б темпу я б міг би навіть чекати цієї пригоди з нетерпінням, бо завжди приємніше подорожувати, коли є якісь справи. Але, мабуть, це було нагальне питання, бо звірі на пошуках дуже наполягали. Вони дали мені золоте кільце, на яке треба надягати ключі. Тож я вирушив, а що ще робити? Коли я повернувся, Вайтспайр був у паніці. По всьому королівству з'явились всілякі жахливі знамення. Шторм той поширився. Усі годинникові дерева почали битись так само, як і перше. А пам'ятаєш водоспад біля Червоної руїни? Той, що падає вгору? Він почав падати вниз. Ну, типу, по-звичайному. Ось це й стало останньою краплею. А потім Мунджак із криком увірвався в порт. «Мені повідомили, що ти з Джулією зникли». І далі пішла розповідь, що Еліот увімкнув у себе геройський режим і узяв на себе командування Мунджаком. Він провів день ремонтуючи і забезпечуючи човен припасами, а все королівство гуло від тривоги і хвилювання. Верховний король Еліот вирушає на квест. Крім того... Це стало тріумфом у сфері зв'язків із громадськістю. Доки були забиті добровольцями, які пропонували приєднатися до пошуків семи ключів. Гноми відправили цілу скриню чарівних ключів, які випадково валялись у них в печерах, на випадок, якщо там знайдеться відповідний. Звичайно, більша їх частина виявилась звичайними. Проте один підійшов до кільця. Лишилось шість. Дуже дивно, як час від часу гноми виявляються козирною картою. Еліот залишив Джанет одноосібною володаркою замку. Він почувався винним за те, що звалив на її плечі ще більше, ніж вона вже несла. Але Джанет майже облизувалась, коли Еліот вирушав. До їхнього повернення вона, мабуть, побудує фашистську диктатуру. Верховний король не мав уявлення, куди плисти. Але він достатньо читав, щоб знати, що стан відносної невідомості не є обов'язково перешкодою на шляху до квесту. Це те, що й потрібно безстрашному лицарю. Бо справжній герой на сліпу удачу вирушав у дику місцевість, і якщо підходив, то пригоди знаходили його природним ходом подій. Це було як вільні асоціації. Неправильних відповідей не існувало». Пригоди тебе оточують, доки ти не надто стараєшся їх знайти. А Еліоту не загрожувало надто старатись. Мунджак швидко мчав під теплим вологим вітром повз зовнішній острів і острів після, за межі Філлорі й за межі відомого світу. Після того, як скінчилась розповідь, за столом запала тиша. Намить почулось скрипіння корабельних канатів і брусів, і Квентін вперше відчув, наскільки далеко вони опинились від останньої позначки на карті. І чомусь задумався, як би вони виглядали для когось на небі. Хрихітний освітлений корабель, загублений у безмежності порожнього, незвіданого нічного океану. Верховний король подивився на стелю. Здавалось, він підбирав слова. «Щось новеньке». «Ти мені не повіриш, Квентін!» Нарешті сказав Еліот, на обличчі якого з'явилось щось схоже на справжнє благоговіння. «Ти справді не повіриш? Ми опливли весь східний океан, бачили чодернацькі землі, а деякі острови, я навіть не знаю, з чого почати. Розкажіть йому про потяг!» – сказав молодий чоловік з поголеною головою. Вентін одразу впізнав його. «Бенедикт. Але новий, перероджений, з жилявими м'язами і блискучими білими зубами. Довгі патли й похмурий настрій давно зникли. Він дивився на Еліота з повагою, якої Квентін ніколи раніше в нього не бачив. «А, так, так, потяг. Спочатку ми подумали, що це морський змій, і ледь встигли розвернути корабель». Але це був потяг. Один з тих повільних, товарних, у яких завжди десь близько мільйона вагонів. От тільки цей виринув на поверхню. Морська вода струменіла з боків вагонів. Далі він погримів поруч з нами кілька миль і пішов під воду. Ось просто так. Ось просто так. Бінгл трохи на ньому прокатався, але ми так і не змогли відкрити жоден із вагонів. А ще ми знайшли замок, прямо в океані. Спочатку ми його просто почули. Дзвони задзвонили посеред ночі, і наступного ранку ми натрапили на будівлю. Коротше, замок кам'яний. Він плив на флотилії скрипучих дерев'яних барж. Усередині нікого. Лише дзвон в одній із веж бився від хитання хвиль. А що ще? А, був острів, де ніхто не міг сказати неправду. Боже, як було там незручно деякий час. Ми там випрали чимало брудної білизни, можу вам сказати. По усій команді прокотились сумні посмішки. А ще острів, де люди справжні хвилі, типу океанські. Але я не знаю, як це краще пояснити. Знайшли місце, де океан падав у величезну прірву. «І через неї лише вузенький міст, водяний, який нам довелось переплисти, типу акведука», – вставив Бенедикт. «Так, так, типу акведука. І все було таким дивним. Думаю, магія у філорі посилюється, стає більш дикою, і сама по собі створює усілякі неможливі місця. Ми тиждень просиділи в міжтропічній смузі штилів. Вітру не було». Вода гладенька, як скло. І натрапили на великий вир сміття в океані. Там жили люди, які його перебирали. Вони пояснили, що усе, що люди забувають, одного дня опиняються у них. Іграшки, столи, цілі будинки. І, до речі, люди теж так там опиняються. Їх теж забувають. Нас майже там затягнуло, але Мунджак випустив борт весел, «Щоб допомогти нам втекти!» «Правда ж, старий ти корабель!» Еліот постукав кулаком по перегородці. «Звідти можна щось забрати, якщо ти щось там залишиш!» «Така ж угода!» «Бінгл узяв чарівний меч! Ану, покажи їм!» Тілоохоронець, сидячи на дальньому кінці столу, підвівся і наполовину витягнув меч із піхов. Смужка яскравої сталі із закрученими срібними візерунками. «І до того ж він нікому не каже, що залишив!» Вінгал усміхнувся, торкнувся пальцем кінчика носа і нічого не сказав. А Квентін відчув, що по-справжньому втомився. Він прокинувся того ранку у Венеції, провів день в Англії і ще півдня у Філорі. Він уже один раз напився й протверезів, а тепер знову напився, сидячи на твердій лавці в камбузі Мунджака». Мабуть, Еліот насолодився б невеликою поїздкою назад на землю, подумав він, де вино і кава краще. Можливо, могло б бути усе навпаки, і, можливо, Квентін не здолав би шлях Еліота. Можливо, потрапив би в пастку вирус сміття, і, можливо, Еліот не знайшов би Джоша, не пішов би дивитись на дракона, не пограв би з Томасом. Можливо, Еліот зазнав би невдачі там, де Квентін досяг успіху, і навпаки. Можливо, цьому судилось статися. Ніхто не отримує той квест, який хоче, а отримує той, який може виконати. У цьому й полягала основна складність. Ну, і не тримайте імниці, нарешті сказав він. Ти знайшов ключі? Еліот кивнув. Деякі і завжди або бились, або розгадували загадки. Один ключ був величезним звіром, схожим на гігантського колючого лобстера. Точніше, ключ був у його серці. Далі пляж, повністю складений із ключів. Їх мільйони, тож довелось перебирати, поки ми не знайшли потрібний. Мабуть, був простіший спосіб, але ми не здогадались, тому замість цього застосували грубу силу. Чергувались, приміряючи ключі до кільця цілодобово. Через пару тижнів знайшли потрібний. Ти вибач, якщо я трохи прямолінійний, але ти повинен запам'ятати. Ми займалися цим цілий рік, тиждень за тижнем. І відверто кажучи, усі ці квести досить набридли. Так ось, у нас є п'ять семи. Один дали гноми, а чотири ми знайшли самі. У вас залишився той з Острова Після. «Ні», – відповів Квентін. «Джулія і я залишили його, коли проходили через двері. Хіба його ніхто не взяв?» Квентін подивився на Бінгла, а потім на Бенедикта. Жоден з них не зустрівся з ним очами. «Ні, але і у нас його теж немає». «От бляха!» – промовив Еліот. «Ось цього я й боявся. Але що сталося? Ключ не міг просто так зникнути». Він усе ще має бути на острові після. «Немає його там», – відповів картограф. «Ми скрізь шукали. А тож доведеться продовжувати пошуки», – зітхнув Еліот і підняв келих, щоб його наповнили. «Тож, схоже, вам усе ж таки доведеться потрапити в деякі пригоди». Кінець сімнадцятого розділу Дякую за прослуховування!